الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد ابين دفوف الاسلام بعداكم الله جل وعلا في ليله كمساليه محمد صلى الله عليه وسلم كمشكور الله تبارك وتعالى kwa kutujaalia kuweza kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa salama na amani na hivi sasa tumeingia katika miezi mingine ambayo katika mienzi kama hii kuna ibada kubwa ya tendeka ambayo ni ibada ya haji Hii mienzi tulioko ni miezi mtukufu ya ibada ya nini ya haji utaona mtiririko wa maisha ya adamu, wote watakiwa uwe katika ibadatullahi tabaraka Allah wa taala umetoka katika ibada ya saum sasa unaelekea katika ibada ya nini ya haji kwa mwana adamu ataendelea kumwabudu Allah tabaraka wa taala mpaka mwisho wa uhai wake Akitoka katika ibada hii, Aingia katika ibada hii. Akitoka katika ibada hii, anaingia katika ibada hii. Mpaka atakapoondoka katika nini? Katika ulimwengu huu. Ibada hii ni ibada tukufu sana ambayo imeelezwa katika Qur'ani na vile vile katika sunna za Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Kwanza tukiangazia ma huwa al-Hajj. ni kitu gani? labda pengine mtu atauliza hii haji ni nini kama vile tulivyoelezea huko nyuma somu tukapata somu ni kitu kadha wakadha wakana kwa hiyo hii haji pia tuielezee ni kitu gani wasema wanaozuoni alhaju huwa kasdu baiti llahi alharam fi makkah haji ni kule kukusudia nyumba tukufu ya Allah iliyo kwa Nayo ni nini? Ni Al-Kaaba. Indo haji. Watoka hapa Kenya waenda mpaka maka kwa ajili gani? Waikusudia ile nyumba tukufu ya Allah Tabaraka wa Ta'ala ambayo ni Al-Kaaba aliyoianzisha nani? Nabi Allahi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo hiyo ndio haji. Kwa nini waenda au waikusudia hii nyumba? wakasema ulama liadae manasikil haji kwa ajili ya kwenda kutekeleza zile ibada ambazo zatakikana zitekelezwe katika nini katika ibada hii ya haji wakasema kat tawaf aenda kule kufanya tawaf ukaizunguka ile nyumba ya Allah tabaraka wataala mara 7 hiyo inaitwa nini inaitwa tawaf kwa ukitoka hapa ukifika kule katika nyumba ya Allah tbaraka wataala kwanza waenda kufanya hili tendo la kufanya nini la kuzunguka ile nyumba Hikma gani? ni kwa nini tuaizunguka misaa tujue hikma au tusijue hikma lakini hiyo ni amri ya nani ya Allah tabaraka wataala kwa kuizunguka ile nyumba hii ni amri ya Allah tbaraka wataala sawa tujue hikma ya kuizunguka au tusijue maadamu Allah amesema na mtume amesema sisi letu ni nini ni Vile vilevile ukifika kule kuna ibada za astay baina sofa wal marwa utakwenda mbio baina ya safa na nini na marwa kuanzia safa mpaka marwa ukarudi tena na ukaenda tena mara saba kwa hiyo hili pia hutendeka katika ile ibada ya nini ya haji. Ukitoka hapo ukusudia kuyafanya haya. Vile vile waluqufu biarafa, kwenda kusimama katika viwanja vya arafati. Kasimama hapo kuanzia ile alfajiri mpaka eh kuzama kwa nini kwa jua. Kwa hiyo watu waenda kuyafanya haya almanasik na ibada zingine ambazo watu uzifanya huko kwa nini twafanya hivi istijabatan li amrillah kwa kumngibu Allah amri yake alioitoa kwamba watu waende kule alkaaba wakafanyeni wakaifanye haya Waibtigaa marzati na vile vile kutakrazi za Allah tabaraka wa taala hapa katika hii taarifu utaona kuwa watu wanatakiwa wafanye kitu katika ikhlas kumtakasia Allah tabaraka wa taala kwa sababu watoka hapa mpaka kwenda maka umepoteza pesa zako muda wako yote haya umfanyia nani Allah subhanahu wa taala wala kwenda kwa ria Ukirudu, ukirudi ukirudi katika njia yako alhaj alhajj eh? na watu huwa wanapenda sana vitu kama hivyo alhaj mashaallah mbaye amekwenda kufanya nini kuhiji lakini watu wenda kuyatekeleza haya kwa ajili ya Allah tabaraka wataala hata kama watu watakuita haji lakini wewe katika moyo wako utajua mimi nimekwenda kuyafanya haya kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala kwa hiyo hii taarifu ya haji kwamba unaikusudia nyumba tukufu ya Allah tabaraka wataala iliyopo katika mji wa maka kwa ajili ya kutekeleza ibada za haji kama vile kwenda kutufu ile Al-Kaaba kwenda baina as-sa'i baina as-Safa wal-Marwa kwenda kusimama katika uwanja wa arafa, kwenda kutekeleza zile amri zingine ambazo Allah Tabarak wa Ta'ala ame tuwaambie tuzitekeleze katika ibada hii ya haji kwa ajili ya kujibu amri ya Allah na vile vile kutakaradhi za Allah tabaraka wa taala wa huwa احد اركان na haji ni miongoni mwa zile nguzo za nini za uislamu katika zile nguzo za uislamu tano ndani yake kuna nini kuna haji katika hadithi maarufu ya ibn umar radhiyallahu ta'ala anhu mtume sallallahu alayhi wasallam alisema buniyal islamu, khamsi, islamu ala ala khamsi wa islamu mjengwa juu ya mambo matano katika hayo mambo matano mtume sallallahu alayhi wasallam akataja nini wahajjul baiti na kwenda kufanya nini kuhiji nyumba tukufu ya allah tabaraka wa ta'ala vile vile katika hadithi ya jibril alaihi salaam pindi alipomjia mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia mtume nielezee kuhusiana na uislamu mtume akaeleza uislamu pia aka katika uislamu huo akataja nini akataja haji kwa hiyo haji ni miongoni mwa zile ngunzo za, za uislamu hukmu al-hajj hukumu ya haji ni nini ni, ni ipi hukumu yake ni lazima ni sunna ni mustahabu ni kadha Alhaju wajibun fil umri marra limani istata'a ala dhalik hii ni wajibu katika umri wa mtu kwa mara moja kwa yule ambaye ataweza kwenda huko yule ambaye hawezi hakukalifishwa kufika kule maka yule ambaye anaweza kufika Na ana kila sababu za kumwezesha yeye kufika katika mji wa maka kwenda kui zuru ila alkaaba basi yeye kwake yeye itakuwa haji ni wajib kwa umri wake mara mara mara moja qala sahibi fiqh sunna sayyidus sabib Asema huyu mwenye kitabu cha fiqh sunna ajma'a alulama'u ala an alhajj la yatakarrar wa minkusanyika wote kusema kuwa haji hairudiwi marambi airudiwi nini marambi wa annahu la yajibu fil umri illa maratan wahida kwa kwamba haji haiwajibiki kwa mtu katika umri wake isipokuwa mara moja illa ayundhirahu isipokuwa mtu akiweka wa nadhiri eh, waweza kuweka nadhiri nadhiri kama tulivyosema huko nyuma ni mtu kujikalifisha na jambo ambalo silo la wajibu wake Mthala umeenda kuhiji tayari umeshatekeleza wajibu wa kwa ibada hii ya haji kisha ukaweka nadhiri kwamba mimi nikipata kitu fulani saingine nadhiri yaweza kufungamana na kitu fulani kwa mimi Allah akinijalia nikipata kazi nitakwenda kufanya haji hiyo haji kwa kwetu itakuwa nini itakuwa ni lazima kwa sababu umeweka umeweka nadhiri au mimi naweka nadhiri nitakwenda haji mwaka fulani ikifika ule mwaka lazima ukafanya nini Ukafanya haji hata kama ulikuwa umeshafanya nini umeshafanya haji kwa sababu hiyo ni nadhiri na nadhiri kama vile ilivyokuja katika mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam lazima itekelezwe ukiweka nadhiri kwa mimi nitaswali rak'a mbili eh leo lazima hizo hizo mbili fanye asema Ila an yundhirahu fayajibul wafa'u binadhri isipokuwa mtu akiweka nadhiri ikiwa yeye tayari ameshafanya haji lakini akaweka nadhiri kwamba atakwenda kuhiji tena basi nilazima lazima akafanye hiyo haji kwa sababu ni wajibu mtu kutekeleza ile nadhiri aliyoiweka wama zada fahwa na ile ilozidi haji basi itakuwa ni nini ni sunna msalani mi nimekwenda haji nikafanya haji yangu kisha baadaye tena nikapata uwezo nikaenda tena umeshatekeleza ya kwanza ni wajibu ya pili itakuwa ni nini itakuwa ni sunna kwamba wewe mwenyewe wajitolea wa kwenda kuifanya hiyo ibada na haijakatazwa mtaweza kwenda hata mara ishirini hata mara ngapi akiwona na uwezo kwa hiyo unaweza kwenda ya kwanza uka, ukaifanya ile wajibu kisha nyingine na ufuatia ya nini yanini? ni ni sunna Dalili zinazoonyesha kuwa haji ni wajib katika umri wa mtu mara moja kauluhu ta'ala ni kauli yake Allah tabaraka wa ta'ala katika sura al-Imran aya ya 98 Allah sema walillahi alannasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila na Allah tabaraka wa ta'ala ameufardhishia watu haji kwenda kufuji au nyumba tukufu ya Allah iliyoko maka ya Al-Kaaba manistaṭwa ilayehisbila kwa yule ambaye ana uwezo wa kwenda huko yule ambaye anafanya nini ana uwezo wa kwenda huko utaona jambo hili limefungamanishwa na nini na uwezo ikiwa hauna uwezo itakuwa kwa kwewe sio nini sio lazima lakini wajibu wake utabaki pale pale siku utapata uwezo kitakuwa jibu wewe kufanya nini kwenda kutekeleza ibada hii ya haji. Wa kafara na yule anbayachakaa pinga ana pesa, ana uwezo lakini hakwenda kufanya hiyo haji. Akapuuza, akadharau fa inna Allaha ghaniyyu, Allah ni tajiri. Kwa sababu unapofanya ibada si wajifanyia kwa ajili ya nafsi yako si kwamba utamfaidisha Allah na chochote, wewe mwenyewe ndio utafaidika Utapata thawabu ajili zake zinarudikwa. Eh Allah tuku kuona wewe unamnyenyekea unafuata amrisho yake. Kwa hiyo Allah ni ghani, ni mkwasi Allah, itajiri fa inna Allaha ghaniyun 'anil al alamin. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil al alamin. Na yule abai atakayepinga akawa na kibri ana uwezo lakini hatutekeleza hatu ibada hii ya haji fa inna allaha ani 'anil 'alam Allah ni tajiri wala hahitaji kiumbe chochote Utajiri alunawa Allah tbaraka wa hana haja ya kuitajia kiumbe chake chochote kwa sababu ye mwenyewe ana nini anajitoshweza Katika dalili nyingine ni hadithi ya Abu Hurairah radiyallahu taala an asema Abu Huraira, khutubana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqaal mtume alitotolea hutba kisha akasema ya ayyuhan nas ayniwat inna allaha kataba alaykum alhajj faqadju allah am wa farid shaini ni ya haji basi ndendeni mkaifanye hiyo ibada ya haji faqaala rajul akasema mtuki wakati wale waliokuwa na mtume sallallahu alayhi wa sallam hakutajwa jina lake lakini la shakka anna hadha sahabiya hakuna shakka kwamba huyu ni sohabu. kwa sababu alikuwa akimuona nani mtume sallallahu alayhi wasallam akasema huyu mtu akula amin ya rasulallah je i haji ambayo umesema allah ametufardishia sisi je twende kila mwaka tufanye haji Fasaka sakata mtume akanyamaza tumemkafaini akumjibu ile bwana hata kalaha salatan mpaka akasema mara tatu ile bwana akulla amini ya rasulallah akulla amini ya akulla amin ya, ya kila qala, sallallahu alayhi wa sallam kisha mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema lau qultu na'am lau ningesema ndio lawajabati ingeweajibika kila mwaka watu waende wakafanye nini waende wakafanya wakati mwingine ukiambiwa kitu utetekelezeza kwa kuna maswali mengine mengi eh? waweza kuleta maswali ukafardhishiwa na kitu kingine na kitu kingine kama vile manani wale mabanu, banu Muliza musa, ngombe gani, warangi gani na ilikuwa haina haja wambeachinje ngombe basi wangechinja lakini kwa yale maswali mengi akaambiwa basi tafuteni ngombe kadhaa akana waka. Ikawa ni jambo zito kwa wao. Kwa hiyo mtume akasema, "Laungesema na'am ingekuwa ni wajibu kila mwaka watu waende wakafanye nini Lakini mtume akasema, "Wala masta to ato singeweza. Na yangeweza kila mwaka 500 au milioni 60 mambo yanaenda kupanda na maisha yanaenda kupanda." Yule, eh, labda kumuka huyu amefika 600 au kila mwaka wewe unao kafani ukafanyie ni uzito na hapa inatuonyesha mahaba ya mtume kwa umati wangu tume na tupenda sana, sana. mambo mengi ilikuwa yeye anachelewa kwamba yasije yakawa ni faradhi kwetu sisi tukashindwa kuiyafanya kama vile tulivyoona katika swala ya nini ya tarawih hali swali msikiti watu wamekithiri sana akakatiza eh? kwa nini alikatiza ile salaat so, araway kwa jamaa mskitini kwa sababu kuchelea kwa msidika ikafaradhishwa watu wakafanya nini wakashini waka kwa hiyo hadithi hii inaonyesha kuwa mtu anakwenda kuhiji mara moja katika umri wake yale ile haji zingine zitakazopatia basi itakuwa nini itakuwa ni sunna kwa yeye dawa al-Bukhari Muslim hadithi hii na al-Imamu al-Bukhari na al-Imamu Muslim wa fi hadithi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu la katika hadithi ibn Abbas radiyallahu azhi mu'nde yeye na baba al-hajj marratan fa man zada haji ni بس ياللي تتكاذذيش يتوقعوا في هل نيني مسنه رواه احمد وابو داوود والنسائي والحاكم وصححه حديث صحيح بموكوا ان الامام احمد و ابو داوود والنسائي و ابي الامام الحاكم و غيره غير الامام الحاكم اكايسغيشا هذا الحديثي ان شاء الله تبارك وتعالى تتاendelea على دراسات هذه ذاكونجيا مساله الحج kwa eh ke, kesho na mpaka labda siku ya yeah, alhamis Kila al wiki tutaanza jumatatu mpaka alhamisi ili tuende ujua milango huu wa mambo ya, ya haji na wezo, uskoteze, kursahi, nenda, ka, haji. Kawjui, kwa yule ambaye kama tulivyosema alionyaliwa uwezo usipoteze fursa hii nenda kafanye haji kwa sababu haujui kwamba wewe labda wakati ujao utakuwa hai au utakuwa utakuwa maiti Allah tujalie min alladhina istami'uuna al-qawla fatatabi'uuna ahsana sallallahu alayya nabina muhammad wa ala alihi wa